як осипається невдале тинкування. Увечері, поінформовані про лиху задуму жука, мене проводжали зі школи благородні гуїгними Славко Пасічник та Андрій Політайло. Було місячно. Підкована морозцем солом'яна вулиця стелилася переді мною немов лінія життя на долоні. З вдячністю я тяг в десятипудову Андрієву сумку,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 Земля між нами і двором Солом'яників розверзлася, і з неї проросли голови жука та його жучків. Потому рушив на нас вовчий півзашморг з жуком посередині і дрібнішими жучками по краях. Я озирнувся на благородних гуїгнанмів. Обоє були блідіші од місяця.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 на сто вісімдесят градусів, і помчали, наче перепуджені коні по солом'яній вулиці, залиті сріблястим місячним сяйвом. Славко обернувся до нас верхньою половиною тіла, простяг руки і щось прокричав, але ми не розчули, було далеко. І вже тільки хмарка сріблястого пилу, що закосичала солом'яну вулицю,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 і передбачливо упав на землю. Того ж менту Андрій крутнув довкола себе десятипудовою сумкою над довгим шкіріннім паску. Свист, пронизливіший от Жукового, завис над Солом'янкою. Він важчав, гучнішав і падав на землю чорними брилами. Жовтий піщаний вихор злизав з вулиці Жучків і носив їх над дахами будинків, наче клинові листки. Тільки ще жук руками і ногами, ніби павук, тримався землі, і з ніздрів його сіялися іскри. Тоді Андрій підстрибом зробив декілька кроків уперед, сумка з ревом та свистом пронеслася над самісіньким жуком, і голова його, відкраєна і підхоплена вихором, покотилася по солом'яній вулиці швидше од м'яча на футбольному полі. Тільки іскри, що поволі гасли, значили її слід у присмірках. Жук підхопився і кинувся на вздогінці за власною головою. Відтоді жука ніхто не бачив на солом'янці. Казали, що і досі бігає він по світу на вздогінці за власною головою. Тут... Пасок Андрієвої сумки тріснув, і сумка, просвистівши над хатами, гепнулася за Сабакаревою горою, щесавши її залісену вершину. І нарешті уздріли ми Славка Пасічника, що мчав уже з протилежного боку Солом'янки, від стрижня. «Зупини!» – вчули розпачливий жалібний крик благородного Гоїгнма, але зупинити не могли славком мчав швидше від метеора мабуть це була вимріяна ним швидкість світла